Бенедикту не давало спокою нетерплячка. Він поспішливо вбіг у світлицю. Кого співмали? вдоволено вигукував він. Полян Дмитрій, мій старий знайомий, не забули у нас у буді гостювали з Данилом? А ми вивідали, що ти в Новгороді був. Певно, з Мстиславом і повертаєшся? Дмитрій не відповідав. Бенедикт поглядав на двері і зрадів, коли побачив на порозі Генріха. Вражений Дмитрій мало не впав, хитнувшись назад. Його відразу вхопили вартові. Бенедикт махнув рукою, і вони відпустили бранця. Генріх ступив два кроки, потім ще два, ніби приміряючись. Чисто виголене червоне обличчя виблискувало хитрістю. Маленькі лукаві очі люто вп'ялися в Дмитрія. «Не впізнаєш, давно бачилися. А я вічі в Новгороді був». «Що ти там казав?» Забув? підбіг він до Дмитрія. «Бенедикт реготав, забув, от було памороки. Про інше нехай каже». Де м Стиславі, скільки з ним війська, загарчав він, підступаючи ближче. Дмитрій якусь мить помовчав, потім спокійно проказав. Я руський тисяцький. Може б на мене воєвода не кричава наказав розв'язати? Бенедикт розлютився ще дужче. Розв'яжемо, коли скажеш, скільки війська Мстислава?» Генріх очікував. Відповіді не було. Він обійшов навколо Дмитрія, немов хижак біля спійманої пташки, і засичав. «Ти скажеш?» Дмитрій змірів його гнівним поглядом. Якби не були зв'язані руки, сказав би кулаком цій слизькій жабі. «Кому сказати?» рвонувся до Генріха. Той перелякано відсохнувся і завершав. «Держати його?» Вартові схопили Дмитрія, ти пронюхав. «Про мене в Новгороді? Хотів зловити!» Бризкаючи слиною і стискаючи кулаки, знову підступив до Дмитрія Генріх. «А я і полетів, Утік, утік, утік. руки короткі у вас!» Ці слова здивували Дмитрія. «Значить, хтось таки стежив за Генріхом у Новгороді!» Добре робили. Але чи признатися цієнік нікчемі, що він нічого не знав про нього в Новгороді? Ні, нехай думає, що знав. Молодець Кирило вірно вгадав. Пронюхав, крикнув Дмитрій. Жаль, що не схопив тоді. А, скажи ні, чи шипів Генріх, взяти його? Зачекай. Скажи, скільки війська, втрутився Бенедикт. Але Дмитрій стояв, мов, німий, неначе наче і не про нього йшла розмова. А сатанілий Бенедикт наказав вкинути його в яму. Там уже лежали Дмитрієві супутники. Мстислав, і умовилися, два дні чекав Дмитрія, а потім послав новий загін розвідників. Вони повернулися пізно вночі і повідомили, що Дмитрій потрапив у полон. Про це розвідникам розповіли смерди в оселищі. З найближчих оселищ приводили до Мстислава людей. Він розпитував їх про Бенедиктові війська, про те, що робиться в Галичі. Не хотів іти туди стрім голов, щоб не губити зайво воїнів. Вичікував, а тим часом знову послав розвідників треба було знати певно, де розташовано угорське війська. Поступово підводив свою дружину до города, задумав оточити Бенедикта в Галичі. Вже Микола все взнав, де перейти Дністро в двох місцях, де заховати кінноту в лісі, щоб ударити навтікаючих ворогів. Дізнався Микола, що з усіх волостей і городів гостські загони відійшли до Галича. Миколі допомагав Іванко, тут він був як риба в воді, знав кожну стежку, кожен кущик. Не один раз підбивав Мстислава. Треба йти, князю, ударимо. Я поїду. Мстислав проганяв його ударимо, не спіши. Дмитрій вирвався та й пропав. А в тебе жінка й син. Ти що їх не любиш? Мстислав сам, виїздив із соцками роздивлявся а вечорами радився з ними. Уже все передумали, уже все передбачив, Мстислав, які полки підуть які будуть із свіжими силами чекати наказу. І ось-ось підійде з волинцями, та й галичам, які прийшли до Мстислава, привчити треба, призвичаїти до нового родцю. Перед вечерою в суботу Мстислав зібрав усіх соцьких. повечерити, все оглянути і ворушати, щоб під ранок кріпость з усіх боків. Він обвів навколо себе рукою. І тоді Бенедикта за горло. Не вдержиться. Ще у Мстислава сиділи соцки, як до нього привели галичанина. Це був Теодосій. «Хто ти і звідки?» – спитав Мстислав. «А я не сам і не один. Багато нас». «Багато?», Багато. – послав мене князь Данила з Володимира. «Глянути таємно, що в Галичі робиться». А що дивитися, і так видно. Бенедикт знущається з людей, гнати його треба. Я не дійшов до города, в лісі зачепився. Люду там багато. Почули, що ти йдеш, більше сміливості стало. Думаєш, у Галичі такі люди, що спину згинають? Не думаю, відповів Мстислав. Люди в лісі зібралися за селищі городів галицьких, та й почали бити. «Бенедиктових вояків!» Думаєш, чого вони так хутко з волостей повтікали? Щепати почали їх. Вони в галич як мухи заспішили, та не всі в кріпу залізли. Ми їх по дорозі ловили. І це тільки повернулися, одігнали дві сотні аж гори. А хто ж...